مناسبت نی او دیت کیا شي لکه قیاس ضروري دي سو قالو فقط رقا كله من قبل کوي سوف غلا کړی متفهمو ضروري غا کړی وا داتي له کیور ور کا نه یو ور مالداري نه بلم مالداري یو عالمي بلم عالمي یو جاہيدي نه بلم جاہيدي دا په سره کومه نمز وکړ دیوانه قران د دې قسم د دې کې আজি باید ذکر کړي وزر بنا مثلا ونسي خلقا بيان ما لم مثال څنګه یو بادشاہ نه باندي سي پالاقو کې د اختیار روز دې رات غريم نېږي قران دې رات کئي وزر بنا مثلا ونسي خلقا کله چې موږ یې را کولې نو تا پاو کې چې کله اتانا می بندہ جوړو نطاپاو کې توکمو تي نیو یو نو کې ما بندکړې سر سر کې مذرک عقل هوش میذرک نو اوس توای وسیله نیسم کولای تا خالق کا فسوا کا کا په دې أي صورتي ما شارک وب الله پیدا کړې سمې کړې کستا شي کې لريذرک غنيت دی وګورا نو اوس توای بندک مې وځار وې لېکه د خدای کو دې څوک نیشته نو ته د خدای کیاس کې پرې باندې دا وایي صورت حل کی واي فلا تذبو للہ لمثال نبیانو الله تعالی مثال نه مخلوقات ته هر څې مخلوقونه یې کوم درې میں تراس القیاس الفاسل سلورم اتباع الابا بلوا دلیل د دلی مشک دارې موږ مشران منو قران دې رد کوي <تصفيق> دائم مشرانو ذکر کیږي نو قران دې زه راته وکاله بن تذو مال فینا علی ابانا وايي او ذکر موږ روان یو پښيباندی چې مشرانو ذکر دیو موږ مشران موږ قران کله دې کبي غږ شروع کی نو تبو غري قران زوځه چې قران <تصفيق> کله کله قران غت دی اول ذکر کی او لو کان اتا لا يعتدون هم ولا يحتدون دا یو رات اگر کی ست مشران پیسې نه پویل دلیل کیه اوس په چه چا غینه پویل د ذیشت ماات په سورته زهر از دا گری کوریدی درشتم حیات به صورت زخرف نیمی تره، نیمی تره، نیمی تره، نیم درشتم حیاتی کارا وقالو لعشا الرحمن ما برنام دا یه شبه رانچنه که دخلای رضا نه نمون با قول دانه کان من یعنم دمدر کول اپا دایی با دا جنده اولید دخلایتا دا دایی قبول منظور نه کلامت والا نه با دا جنده اولید با سم دقیقت یا ایترا، ما لهم دیزارک من علم، نیتی دیجا پتی دلیل تا تسپر چی خرائی رضا دیتی او خرائی اختیار ورکڑی مشرکین ہوتا دا جنگی پی مشرکان جن کردی تا سکر نوائی چی خرائی رضا دیتی یو جواب انہم اللہ اکرسون دا دیم جواب اتل دنگ خبری که خرس اتل دنگ خرس اتل درکتا غلق ریا رہنی وی خرائی درمت جواب امہاتاینا ہون کتاب امن قبلی ما کتاب را لے گلے پدے بانے پخوانا سید پدے رضائیں کتاب شرک ہوئی گنڈے پی جوڑوئی ام بچوں پیگلی بل اس دیم اترا سوزو بل قالو انہا وجدنا بانا الا امتن بیاداو گوای منگا منذلیو مسران تیو دین باندے امت گرو مانو باندرازی مان دین و اننا على الصالحين مهتدون داغې طریقوباني متلااب کوي شه دا نه ورېږي په دې جواب او کذالک عمر صلى الله عليه وسلم سبکمې فکرې تمن د دین شرمې چې پیغمبر لږل دي نو طالب متلوه واه مچران ورېږي ته و او ولوی ته کوم د آدامین ما وجتوم الیا با مشران تاسو م شران دي کوم چې په خودی هغه هدایت نو ما هدایت راغلم ورپسې ډیر خدام شران خو مشران شران تاسو څه بیا راو و وایقاله ابراهیم مشر ابراهیم نو ابراهیم داوی دی چې غره الله رامدات کي ورپسې خدای يهودو تاسو نو شرته موسی عليه السلام نو مساده ویلي ور پسي بي بي شاعر اسلام بيان دي خدای نه سارا ساز مشرته کو حضرت عيسا عليه السلام ني عيسا عليه السلام خدای وي ان الله ربي و ربكم اعبدوا هذا صراط المستقيم او خدای وي يو الله رحمتي خدت تاسو امت محمدي ساز مشرته کو محمد رسول الله مشران م نهي تا کو نو کعرب وی مشران منو نمشر ابراہیم نو ابراہیم کو ارد کر رئے کہ یہود مشران منو نمشر مصار اسلام نرازئی کہ نسراوی مشران من مطلب دی جواب داشی مشران تا سنننن درخوائی و لا اتابائی فجبنی بمثنون ازاکتا ما اتنا یا جلی رنو جانی داری مشران ما پیش کرو کہ توے مکران من قسم باجے خلئی نہ مکران خبر رنمانی نو بالکل او زمو مکران توق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے با صحابہ کرام ائمار با تمو شر منی تمو سکتا توے نہ محمد رسول اللہ نے مکر توق دے ابوبکر نے توق دے امام بن عباس توق دارات کې کې د قرآن جوړو غوړې بلاغات چې قرآن څنګه رب کې دې باندې بل اعتراض التقول علی الله خبر جوړ په خایې دی دی اذان کېږي سترته আরাفتی استمایا کې وایدا فالو باهت قالوا وجنالنا ابانا والله امننا بها کله کې اونان دوای مين دې دومره مشران أما شرانو تعالی دې کوي کله کې دې یو بد کار کې فائدا الکه فات جوړيږي اوليږي نام شرانو یيږي جوړي الکه تبا بالا کله دا مشرانو لمنه غلي ملي را أما شرانو بغیر د خوای د عمل نه لریږي دا د ایمان تعالی ته وایي اتتقوا الله کله کله مسئله بیان کی قرآن پوری سے زبان تقاول شروع شد یعنی خبر جو ول پخلا باندي دا موږ څه کار دي قرآن واپسه تا جره کی اتقولونا علل الله ما تعلمون تاسو څه پته ولېږي خدای ولې دي پخلا خبرې جوړ به نه څه تلېږي قرآن غیرت کې څه خدای باکي نه وليږي او خدای غیرت زما غب دیان کررے توحد انصاب سے حرکی اللہ خلح حق وارکا انصاب سے دولی ارکی اللہ خلح حق وارکا لاغ لدے لاغ حق زی لگی زی حق خدل لدے خد حق مر لدے مر حق دارے خالق لہا خدا لدے خرح او مخلوق لڈے مخلوق حق ہمار ربی برکس مخلوق لہا مخلوق ہوایا خالق لہا خالق ہوایا عاجز تعاجز ہوایا ا حیتره ا حیتره امر ربی د وک رب عمل دره انصاف وک ل لله حق لایقون له غیر هی وی اب دی حقون ما حقان لا تجر الحقین حقون وایدا ذقراء دل حق دی مخلوق دل حق امر ربی د وک ظلم نکاو کنه کسی کا طلار وای او ظلم نکاو از دی در اگے بندے زمیاوځو چې ظلم لري موږ چې قرآن کمین د ظلم لري امر ربی بالقسط زم رب انصاف ته لري بلې قراعت استرا دروغ جوړ تقول خبرت دل په قرآن درا کوي اي استرا دروغ گی کتابونی کیسه قرآن د دین رات ومن ابلمو ممن ترال الله کذبان څوک دا لين دا راځان چې جوړي پاللا دروغ دا وځړل عليږي دا ده ځړنه لوی دي ورای تلل عليږي ورای تل نه ځل کیږي دته استراول دروغ جوړ پخړای ممن اظلمون ممن استرا على الله کذبن دمشق بل کارداه استرا او ما جن النبيين او رائده ایلی ویڈاکو ایلی علی گلی داران دیت اللہ ایو نائب ویڈ ولد مانی نائب وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانه ویڈای ایلی علی اللہ نائب ولد نائب تول قائمتان تولی لکا موسیٰ علی اسلام ابو کی روانی صندوق ہے اور صندوق کے فرعون خدوی وفرعون نو یې مې د محاسبه نه ما وقالت امنتو فران قرت عین لي ولک خدای قران وایي یکی به سر کې دما تاو او نتخذو ولدا موځ نه ګررا او نتخذو ولدا منه دل کې بچي وایي د مونږه او غازل پیرو بچو اتخذو ولد نایب یا نموږ بودای شي تبو بودا او زموږیشم نو دیو زمجا وښینشي نو کهو چې ته مشکان وای خدا په دیاله خپل 책임 مدار کړی دا یې حاضر کی څه کاری نشتا لا او আজি دعا نو هغه خوري کوي وقال الذي استرا من استرا لمراتي اجمي مساها اها اين فانن او نتقذو ولدا هغه سړي چې موږ یو څه غوښته کوي زاید دې ځثمن کا درجه حقا آسا اي انسانا او نتقدو ولدا مونږ ته خير را رسي اګه مونږه کوم مقام نیټو متبني کیوته وي دم شکین دا کارو لکه اوس منا ته کوي خپل فعال ارث کوي خپل اولنه نه دا مختلف خوبی دي خپلې مختلفې خوبونه باندي ته قران کلام کوي دا اعتراض و توحید لگا سنچے پتوحید اعتراض و نو دا مقصد اعتراض نہیں من بیانتیو مقاصد محمد صلو توحید رسالت صداقت قرآن ایمان للاخرہ پتوحید دا اعتراضی نو نو او دا با مفصل قرآن ذکر گئی دا رنگے پرسالت اعتراض انگی یا اعتراض پرسالت دا له چې د درو ژوندې تکذیب د پیغمبر عثمان تکذیب ده حق پرست کې ځکه مبلغ حق پرست د پیغمبر هغه دېدا کې نو پیغمبر کوي چې څنګه تکذیب کوي او عثمان او ته بل هوا کروا باندې خير دا ده ژوندې خلالیتي وقالو مجنون وذجر لهونه ده ار ګارټلې په کوم وی آواز یې ته ما سلام بیان کئ نو صفه گل نو له ونیو نو زان نه جن جوړې لړ به وي یا به چیر زان نه جنګ ته لا جوړې زان نه له ونیو سره وکالو صاحرن کذاب درو جن ده صاحر ده درو جن داویږي فرعون دمشاء الاسلام بارک خلق تواید وقال فرعون و ذرونی اپتل موسا و اجد انی اخافو ان یبدل دینکوم او ان یزدر فلارج الفساد دندل رانای فرعون دمشاء الاسلام بارک خلق لاغل کرے انی اخافو ان یبدل دینکوم یرے گم دندل او ان یزدر فلارج الفساد او لطرح یا جن بروان کی اعتاص بحجنگ لگی او تنمید اپنا دے لکا ارسلنا او الانے اتال شن او اے جیدو او تردید شکت اپنا دے لکتا رکھی دے جن بروان کی اعتاص بحجنگ لگی ملک بلنے واقعی او سمدہ کا کار دے کہ مسئلہ بیان کے اگر رکھنا ہوئی دین روانے دین خراب ہی او داوی له له مو ست دي صالح دنګی مكتبه کې به ني هغه تر ازمو سره روان دي دا قران دې له کوي دا خبره کې اوسパイ څنګه شي ني نو هغه مونته کې ځان نشي کولی او په ځان سمحل کې ځان و مورکی ټریننګ پکاري ور قران دانون کی تښنه ورته کتابونه وداده ما صاحب راځي راځي نو کله کې ته د عادت نه مطلب یو ډېر ډېر سی بچن دا به له غمشه او یو لپاره ما دلته تفصیلونه رااله ما چې مساله بیان کړه ته ډېر ډېر تفصیلونه راوښیراله او چې کله قرآنی ویلې نو غوې دا خو ما مې خدا کو د څه خبرې لګې سره د دې اګر را راځي او یا زمما ملته اګر مې وته روم اځه سره اګر دې خوشاله چې تکلیف بدن نه ورسوم له سره کړه نه مې چرته دي دا دوران نشم کولی مې خا لا دوران ختمه شو راځي مې څنګه ورو په بدایي خورمې تیر څو یره مې ته چلاړې بلا هوس مرشه دې ګرمې نه وګوره ګلګې یې دا موږ خوش هي چې د په نه لر دی ما بنده راغې دا خو تونول ګي ما م شو هغه ده نور خبري چې د به ګېې ن تپي او خو تونول ور وا وه نمو داې وخ سب کوویل دی خو تونول ور چې در زیات ه بهه را درتهه را م سر را د سر را دهغ تر دا ت ور ده چې ز حللم ثم کې چې تاسو خپل ځای وګورئ چې چې څنګه باندې دروازه کړو ها خدای دې ستوري خو بد دندک مې دي دندک مې دي اره دندک مې دی ورته دندک مې دی بودره ده هغه خدان نو کنټرول کوي زبټ کړو پاپا زمونږ د علما انضباطو انضباط دې دوی یو طالب با قاضی لیکلو هغه کې دا راو قاضی چې سار مولا کې باندې وي جواباتم زه به مشم چې موږ یا جواب پنځمه ګينټه کې یاجينټه کې ځان خپل نشته یاره پیار کوم نو بیا به زړه مسودر اخلم بیا وپنځه کې کتاب زړه تبق و ګورم بیا به نو به یو کې دفترم نو پر دوه ونیو د ما څخه بڅکي زموږ ودا راځي چې کله زراکین نو زبا ډو راوخو چې ډو راوخو نو موږ د ما څخه تیارې نو موږ ووخو نو بیا به د ګین تیارام کوو چې پاس پاسم نو بیا به ول کتابونه راوخو نو ما د ځر بار چېل قدی کوم چې ثبت نو کشي و شي نو بیا وخل نو مې کینې مګې انده واه خو باید یې سره حد جوړای وکړو. دې د عدالت مأموم څنډو دې او دګې دې متعالکم. نو دا شپږ دې وکړو. دا دا ورې منځوا. او وای سره څرګند منځه. بکر خان سره. بکر خان یا موسی خان یا مصرب بکر خان سره هیڅ څه. چې ورته پر ورځې منځوخه. تا خپل پرګرامو ښه نه رحم تعالی کوم په چیر ملا تعالی به موږ ته طالبو په چیر ملا ورته ما تیرې یاله که څه ورته شپو ته تدام تعالی څخهږيږي په دې وو کوم قسم ما څنګه یو اساس هم چې به نه سره کولی کته راځي دا کته نه بار به نه ورول کړي په چیر ملا په دې نه کوه چې مو تعالی کوم چې دا د متن تعالی د متن کې تاریخ سوال 165 دی جن سو فضل کم دی د شر کوم شالې څنګه تفسیر کړل دی مطالعہ باندې نه کو چل نو ورې چې مطالعه چل څنګه غري او مطالعه چې کوم نو اول با الفاظ راځي موږ ته کوم لفظ مشکل وي معنی نه راځي نو زباغه او زال سوال کوي روان یا وفاعیل تر کې یا مفول تر کې یا اسم اعلی یا زب تر کې گردان بو کوم چې شرط بدله پېږي موږ اراده معنی کوم نو زمو کم مصدر کې معنی بو کوم زردان صغیر او کبیر به حکم واقع به لغت شی چه تر نو معنا به ماتوان می جن روان کلی لا معنا چه دې مطلب داله نو پدې ته یکي بزاولیو صفه کې مشکل الفاظ ورم داغه حلق نو بیا راغ ال حال ترتیب وره چې مبتدا کومه خبرې کوم دې نو تامه پکم چې تامه کوم په زبون دې جملې متاثر وته مثلا څنګه و نو دایمه سره راغتا نو دغه دي صفه کوورم چې سوديم دي ا څومره دي نو وکه نم ته پدې کې پنځمه سړي دي سبا سبق کې زمين پنځمه سړي دي یو مسله دا ده دلیل یې دا ده دې مسله دا ده دلیل یې دا ده څلورمہ دا ده دلیل یې دا ده ا دې ته وي متعالہ د ځم متعالہ څنګه یې توفس کلمو یې خيره بقران ته چې تو متعالہ کوي نو اول و گورا مسئلہ فعل دار حل ہو کا دیا مبتدا اور خبر مسند مسند ہو گورا جملہ تام اور ناقص ہو گورا کا دیا کلام مثبت ہو گورا کلام منفی ہو گورا دیا مسئلہ ترافع دا دے مطلب دے دے اس کو مطلب نہیں ہوا دار عدم تعارض ہے کوئی لمبی تیر کار مانے بکر خان اگے مصان دے ہو سویاں کان نے سو بکر خان له نو جیره روانه به بارګورې مېدت شروع کړې ده ته تاسو کې چنن پرون اوثم سره وکړم شروعې آتا څه لري کې دي زمایي استاد او فایروکي زستره اصولې څه کمې ما ته یې چې زبانتان نن ناس مې یو جنټه واره وکړ ما د اوصول مطلبولی که او پیشمی چون یہاں دا اوصول مطلبولی که او قسمه چون سل قسم دا قرآن جسل و قسم دی اول دو دو خاص عامی و مشترک بالمعاول سلو ر قسم دا آرنگی دی بیان جی عزیزا ظاہر نکم فسر را بی محکم لبا تمیدا احکام دا وجوه دی بیان جسل و سید خرفی مشکل مجمل متشابه فتا عملی اما او لگر ماینون دا سلاغ اوصولی که فرمان انسان و یو سره دی کتاب زکې پلانې وای ډېر ماخره دي ماخره نو تاسوکه چې د دې راتل نه وي د کافي په تو مثالو کې خلاف دی انتباه وکړئ راتل نه او کې کومه مثلي دي چې کافي یقین کوي چې او کافي کې کومه دي چې راتل نه او کې زموږه تاسوکه نو پا ته د تلو په پرته پرنه ده چیرې د کتاب کې کومه مثله نه شنه دا نکوی پرسکر دا مولا امداسی شئره دا طالب امداسی شئره دا معاشر امداسی شئره عرض اعتبار کری و برباد کری انسان بایی اوغا با قابل نی اوغا با سم نی خوض ضبط شئره نره کنا مسالا با بیانکی نماتا پاکشی ایجی دیر لوئی تفریخونه کنگا با اندر آلا اوغا غلد روغ ده مخد روغ ده فوضه ده سمه ده اغه حباب بن یراث و има حضرت شاکونه لار رسول الله صلی الله علیه وسلم میه فریاد حضرت جن تر تکلیف ده حضرت په کله غوړو کینات وا احمر ورته جنتا ده حضرت امی سوشو اما ته یا حباب اط اللہ نو ورځین کې تاتنګ فيه دا تا پته نيسته چې په خوانو ده يوهر الوف الار ف تا تا پتنی شا پخوانیلو بی ڈوغلو کنستو اخخ بیچو او به او لفکا پرائی که خدا او غب دو ٹوٹیشو فمای اسو دو حوان سمیل اللہ لیکن اگر دخلی نوف نو اتے دو ٹوٹی بشو او تا کنزلو شو یا او سا پیدر درک رشوا نو خباب تما تفریاد که قرآن کدا کمال لے جو سڑک لکی که پروانی کئی دیا پدے چدا نوی خبر دا یا تکذیب ذکر کوي بیا بیا چې دا انبيیاء تکذیب شوه لري او هغه دارنګه قران کریم ته استهزاء ذکر کوي انبيیاء اسلام پوری ولقد سوزيا برسول من قبلک لێر انبيیاء پوریږي دارنګه څنګه ورته تشریح کوي کنالم اننه لا يحزنك الذي يقولون یہ غم جن کہی تعالی آ خبرے چې دی وای دا رنگي ف انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بعات اللہ یشذون تن کی دا وای کی مطلب دا رے چې کله کنزلو کی شاته درجن وای شاته بدللو وای نو ته بدانوای کی کتاب ته وی فرای کوي دې کوي انتقام بناخ زبرت انگید دیج انبیاء علیہ السلام با بدلنا رستا لیکن اقرائی صاحب پائی پیگی دیکھ پیگی انبیاء با بدلنا رستا ذکر دائی تکجیب اٹوکت اقرائی کتاب پوری تی انتی اقرائی تا پی رکھنا ارفی تمین دیش ذغو غائر اقیبان آواز سگن کم نکنت پرسک گدارا سپیغا پی افاقیل خیرواری نو کدے ک انزل کئ بدل دی کئ استیزا کئ نو قران مو دانت چ تو مقابله تو دريږي تب ایله دی او کلی دي جنگ شي ان استیزا اتک دي وایدار کا ان یتفیذون ک الاهو ذوا کلی کتابوری نن نیتی تالمگر ټوکا دا دے وای غوا دی دا دے قاودی اچنمانی کرامات منسل اده مخالف دا دا توګه مې سره به کې مطلب دا چې ته په جنگ ارتاسي تا نه مساله پاتې شي خو ته وای دا کار دی غپل تاسو کار دی کندل تاسو کار دی هغه پیږي او کندلوکای کیږي دا دیر پار ذکر کړي چې ساده مسلینو انړی کې کل تریننګ نشه اپه مساله نه پووهه نو چې په ټوکو شي کندلی شي دی او ان خو دی وکوړي نو ورته وای یې را څخه خبرې ویې توګه بیا ته له لګون دی زمزې وکو نه منامه شي دانګي کله کله امګیاو پر ټوګيږي وقالو لولا نو ذلاله اا تم رب دته حق پرسته نو پتا دی مو چې دراشي دانګي دغه خلک ته په حق ځکهنه دعا غواړ چې خپله منزوره کې جواب الله تعالی ورکړي زمما کارنړي تا ته کوئی ځکهنه ته داروم کو جواب الله تعالی دیږي کله کله داوت یا ذریعہ د نصایب وځي مثلا یعنی نبی اسلام ته وای او يل قا الایکان او تکون لو جنت یا کل منها قَتَدَ خَرَانَ وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا دالے وانے دے کلا کلا چه باب در رسالت قرآن کی شروع شي اثبات و رسالت نو دا اغیر اثبات و رسالت پاس فوراً در قرآن شروع شی در موسیقین و حالت نو کفارو او دا اغیر شبیر ذکر کری دا اغیر شبیر جواب باقل ردی اعتراض اکڑو چه تدہ نحر دا وی جو کل فل فل ازال کا خیر ام جنۃ القللتی و عدل یو جواب فل د دنیا کې ذکر راغی چې دنیا دار د فنا ده او د دې سینوم د عجر دي نو زمہ اجر الله دار بقا کې برابر کیږي یو جواب دا رنګ نور دیون کله با تیراس کئ چې یارا کومصلل یو رګ یو د څنګه سماج وو پریوار سب بل صدی الزنیری خوزیانی که گولی ویانی که گولی ویانی که گولی, گولی. <coughs> سب بل مسال دی الزنیر چی دو, دو رو کارتو دو نفل صورا صواب دی سب بل مسال دی الزنیر چی جمعات دو قدمه واخلي صورا صواب دی نو قرآن دی, دی مطلب دار چې دا مسلح پریلا قرآن دی, دی جواب دی کذالک لنو سب تبیب واداک وردتلنا وطر تیلا دا موږ بیا بیا نوم بیا بیا نوم څه ساز وکړلږي ساز له تنقضې مصله نو دې بیا بیا نوم موږ قرآن وی د د سنگ یو تاربو محبوب الله نیو مولا حضرت په سر کې توحید بیان ته حدا دلین دې دا مصله ده بل او چې فل څو څو شون دی بهته وي ما ته کبل پس دنيوي و چې مون کېنو وای دا تو هيڅ مساله ده دا مساله ده نو مور تمه صورتونه کې بل څه څه داغه مساله ده مختلفو رنګ سره یې کش کی موږ ذرا خاطر مښوا هغه ملل فلوتن ته زوم لږ لږ مينستان ته بدري کال پس زه رال مينستان ما تدریس کو هغه مرغایته تا کې مانگا دورا کی شریف شو، هر رضع پر بیاوے توحید مسالہ دا، اگر پر اخپلے چی پکچوئے، واہ سونیا سچا کیئے، واہ خیصا دے رشتیا ہوئے، چاہ درس او بیانو کون اگر پر حضر داؤوے، واہ سونیا سچا کیئے، مارتے اراضوی مہدار ہے تو سایوے چپکا کنا، چپکا کنا پاندو سے پکیتو که دے جایلانو مشیدان دے، بیان کونو پاندوز گھوک کی باریو گل دا اخرائی ذکر بیا بیا بیا بیا نئی تی دا مسئلہ ذرتا نفیو جی دا تا نوافل و مسئلہ ذرتا نفیو جی دور اکانا صلو کا کیا نلوز شبحان اللہ ہوا لیکن دا مسئلہ بیا نو دا ذرتا نفیو جی دا دے دن قرآنی بیا بیا ذکر کئی دا ذرتا نفیو جی لن سب تبیف آدار دا دن کے لدے شبع ذکر کئی کل کل فتاب اعتراض کئی چتا دا دی وا نو په قانون ولرای دا ته ویولار علی پرون جوړا شي نن چه پټه تا نه دی هولما تي شي ساربان بو ور ترا ولول هولما دا مساله نه دین کړي قرآن دې دی جوابونو شروع کړي قذال کيو هي ال من قبلک الله العزیز الحکیم دروگ الله اللہ ہمیشہ دا مسئلہ بیان کرے لہا اور تولید بدنامے مولیان چاگیدانے لئے لئے لئے دا وہ تپا غیر اعزام لگے اعزام لئے دا ای کتاب نو گورا لئے لئے لئے لئے کلا کلا بداوی ما شرعانوں کی جرا مسئلہ نوگا فیران دا غیر اعتراض کئی موسیٰ علیہ السلام علیہ قَالَ فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ چته دا مسله حق ده نو صالح دې دلمونو پیړو کیا ري شركونه کړی دي اچاو ته مثلا نه بیان کړي هغه دوزخانه شو دا باندې همدایي اعتراض کوي چته دا مسله تو وېږو بغیر دین جنت نشه او الله رضوانيسته نو په قرآنو مشلان خدا مسله نه نو دا ستاپلار ستاني کټو کا شو تمه سوای کله تا قرآن زمني ته بده قال الهواين دربي دا غیب پتہ الله تالا ما دا پتہ نشو تاو کین ته ی ما دا پتہ نگی چې راځه بیان شیدا کنه ای یری د کنه یو جو قال ان دا دربي فی کتاب دا یوجو لا جلد ربی ولا انسا الله پسو تصدیق اغه ته محمد علی ګری نو کتا کی رب اغایتونه مرابری مسئلے بین کړی ته د روغای بېمانه دا چې اګنه وای اپځیش راځینو باندې دا غي ته یې ته رواني کله کله وای یارا ما ما عطا دا خپل وزي پتا دی موږ تاسو په دې جادو وقالو لکوي وو قالو قلوبنا پیه کنتن و فیاذاننا اقرا وای دی زموږ په دو کې دې مسئلے نه اوکمی دیکون وقرن بوجی نپویگم فخانم بیمانم دغتی بویی در طوام بابا لا الہ الا اللہ وائی کاری ما وائی کنو ہے اوام بچیا چیوائی نپارا بائی سلا وائی کنو فکرم وائی کنو دو منکلی که او سڑیو که فرخان نمی او لیو سڑیو سو کیو یہ رزاق زیدی تسیو لاری نیسا چورا چیدو نماؤتے میں وقا بابا زه زه مې هغه زره په پاراباي کپورګانوي مې په پښتو وایي چې په پښتو الله زه غنور سنم لا اله الا الله کوتا دا اتر آدمی اپوزیت کی کی سره کله کله چې ته قران بیان کې نو قران مانی به اعتراض کوي وقالو هاذا اغا پیر لوالین دا غزه کې څه بیان کړی دونکو باندې ونت بنت داوی اعتراضونه په توحید ما ذکر ک پرسالت م ذکر ک په دا قران مجمد کتاب دی دا مہم کتاب دی دا ساتیر ولین دی مردان ته پفاسل یو دیس کالवती پرینیو پیدا شو اره قران کې حدیث نه ان انکار کو مردان کې جلتاو مولیا ناجه مشو ما بازار کتابوز کو خلقون دے چلے نن جر سره مې د سود پريز راته موليان زکه حديث مری ما زوم لا هغه جمعي تعالی له ما ست م نوخت داز ما مخالفین جمع شي ما ته وکړه ته یوبل ته وکړه دې ریچار راسته په څه باغي چې دا چا بودته مې دی دعوت دی ور کړی تحصیلوں کے لئے مقرر کنا زپا سینا میں الحمدللہ سنت یو شئی دی او د یو نے انکار د دین نے انکار دے خوزداب توسکو چی تاسو د جاپان کا پر خوشی زیر زیرے کا پر بنوائی دلتی مولا پی را او غلی کلی دي چی قرآن و حجیث قابل د عمل ندی چکے بانی با عمل کی اہنو دا دے قرآن میں انکار نشن خلق مائ دا رساله لا ادا غمولا دا ماتا مولاناستو دار اخر رساله وا مائ دا مولانه دیووی قران و حدیث تعجت نیسته فخه تبارا منا زکر قران و حدیث مبام دی مجمل دی دا رساله لا اپاکتو ترساله وا مائ دا رساله لا ادا غمولا دیو نتاس ما زمانه دا پنجاب پر وی پاس زیل دب پتنه دی خالکو یو مویسی وی یا گھوڑ شو مائ دا ماتا مې په کومه مسئله کې تاسو کلام کو زوګه مټرې له غلي له، وګوره به چېری، او فالتو دکارې په غره غره اورکړي، نو ما دا په معنی دا رنګې دی پران ته مې وټیټه دی. ارګي ملالانه د پټن، مونږ دنهغه سلام باج کو چې موږ کلی خاصه د الله ده، ایبرلیانو کافی دي پیغمبر دا ثابت یې، مې برلیان دې دې لري ست مرګ د ستو. هغه کی یو مينونه بلغیر ایاله منر غیر دې غیر، هر مسلمان لپاره ثابت کړي ودا څوک مې دا غوښتل ونهره مونږه سره راو خلکو ودا په لیکا کړم مې ته جوه غما دوه ته عام کافر په ستې یو دې کافر تخجن کې دې دې دادی کی هر کس سب له ونې شه پوکې شه او برابر برابرن قران تا اساطیر الاولی دا رنگې په قیامت اتراد د قیامت باره کی دا خو کی سی داغه دغه څرګرای کوئی قیامت څه تړ او صداجه راځي تر داو شود مهمه باندې شوبات کی او په دې شوبات او قرآنی کریم کلام کړي مثلا به نه او کو باتمرد کوي ریننګ ور کوي کین ور کوي د دې من دا عالم تباه کیږي او دا عالم با فنا کیږي نو داږي د قیامت ذکر کوي قران کریم نو چې قیامت یقین اندازي او را پیدا درامه او ټولې لواحق که ما پنو دکر ما محصل کلام کڑیو دائیں گے آداب ما خیلیو تنزیر اوپده ما کلام کڑیو ہر سورت کی شروع کی گی نو ده ہر سورت پر تدا کی دو سورت عنوان تا مقصد تا موضوع تا اشارہ گی آوال مقصد شروع کی نو کلکی مقصد بیان کی نو دو قرآن قیدر را بیان نو بعد د اثبات دلائل شروع کی چه دا مدعا پسو او کلک علا دو بیان قلع قلع دو مسئلے نو بعد اترازات شروع کی دو مشکین کلک اترازات مکی بیان کی پو مسئلہ روح تے دلائل گوالی او کلک علا قرآن کرین مسئلہ ذکر کی نو داغید پر دلائل ذکر کی دا قرآن کریم دلائل سلو قسم دی دلیل وائی کہ مدعا پس آرکی دی قرآن کی او مثلہ ذکر تئی او غصہ بیتئی پاگئی سلو قسم دلائل پس کری کل سلو وائی ذکر تی کل پسلو وائی یود ذکر تئی یود یو دلیل عقلی عقلی دیتا ہوئی کہ عقل سلیمی منی لیکن سریٹا وائی دا سرے لائد احترام دے زکه جنا صاحب استاد او استاد لایک نکو راي دا دلیل اوس خویره دا یي یو سري توه دا تيګرا اپدي تيګي چې څوکولې نو ساري ماتي نو که پديشته سره دي ماتي انه عقل نه ني کده د دلیل ذرا مقدماتين عقل نه ني زکه مداب کې ثابت ایجاب دو صغرا و قولیت دو کبرا شرم دے فقیاس صغرا پا حقیقت کے دعوی دا نو دعوی نیم اگر لیس باتی سی ثابتے اکبرا پا حقیقت کے دلیل دے دلیل نیم اگر جامع مانی یہ جامع مانی نو علم دعا ثابتے نو دے دن قرآن کریم دلیل اردیس ستا ہوئی چدا غیر دول مقدمتین اقل منی ثغرا کبرا دوار عقل نو قران کله دلیل یعنی ذکر کوي د دې دلیل یعقلی قسمه دي یو هغه دلیل یعقلی دی چې مسلمان او ختم په او کوي دیم هغه دی چې مسکت ته ختم او نکوي دیم هغه دلیل دی چې اعترا피 دی دیم هغه دلیل دی څلورم چې د قانونو نه باقی شوه ز دلیل یعقلی یا قسم چارق نہیں منی اللہ کتا سو بایک پارو کوی خلما اتا یا ای یوحنا سو بو دو ربکم اے خلق او دا الله بندگی کو کہی اولو خدا لا بندگی اس پدی ته ني رتي ته کہی الذی خلقکم لک اللہ خالق تے او خالق لائق دی عبادت تے داول دی الذی خلقکم ولذین من قبلكم ذین دین دا الله یې بازم ځکه وکی چې بلاران پیدا کړو مشران ذین دین الیذ جعللکم الارض فراشا وسمآ دینان مکه یې دا فرض کړي دا نو دا هغه ځای بازم تو کړي چې رچا په فرض رچا په کویږي او ان خلونه سمای ایمان اورې دبرانو وبو ان خللا یو په معنا دراله ګورو یو په مانا د پیدا کورو یو په معنا د ورولو و انذرنل حدید پیدا کړم یوه په معنا اته انذر په معنا فلس نه دي ځکه چې معنا نه کې نو نه ځل کېږي په اوه ایته دی وکړه په څو کې تر جمعه په وختو اپکوایا لري دی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ لِلَا كِرِمِ الْحَسْفَنَانَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَعِ مَعَنِ وَرُمْدُ بَرَنَا عُبُرْ نوچه صوبی عُبُرْ كَيْنُ لَغَى عِبَادَتُكَا دیتا دلیلِ اقلی وَنِنِنَا او دا تاش با منی دا دلال ذکر کئی دا عقل متارق عقل بنی او عقل سلیم دیتا کئی دارې کې کلا کلا وګدلال شروع کی صورت نه هر وګورې دځل ذکر کوي مسجد الله دی یو والی چې صفاده کې هغه یکی یو دی هغه څخره په دغړای په صفاتوب کې اتمام الله فلا تساجلو سبحان وتعالى معشكون یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا مَيَسَّرَةً أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَتَقُونَ دَاوَثَ دَاوَثَ بَغَيْرِ دَلَالَةٍ حَجَت رَوَانِشَة فَتَقُونَ دَلَالَة نې ورېږي پدې دلالې ته ویو غَلَقَت سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِحَقٍّ أَسْمَان مې جوړا کړې غَلَقَ نام خَلَقَكُمْ دنګر مې له کووم في جمالون نتونون خ ما دی ماخان ما اثار شړي خیرول بغاالل سونه کچل می دله پ را کړي دي ول د انله منسته معمان اوور او د غې نظر غنی کوم جونې لکومه وتون پسونه د لټ کوم اوخره لکوم لیرون نار فرض اړراړم کتونو بر غ اگه څو نومه ختم شو وا شمس وال قمر وماذر الکوم فی ال مختلف سزونه ملي دنه په لګلی وا الکاف الفضل وا اشیا و موږ ورته لري والا مات او بن نجمه مم اتدون دغداه غنیمت دی دا ټول دلایل دي ورته ینه به مسله پکې نو الهو کوم شو نور په دامی کړی دامی کړی دامی کړی دې توې دلایل اصلي کلا کلا دا مفصل ذکر کی او کلا کلا متذکری او کلا کلا دلیل اعتراضی ذکر کی اعتراف دا کا مجرم خسم او دلیل اقرار کوي خو په نتیجه اقرار نه کوي لکه سورتي مومنون اتل سمورتي پاره سلوړه ته اسوت كل <کل> من الابرمون کی ان انتم تعلمون یقولون لله کتل کوی دپایي سره څنګه بوذ کې ولئن څالتهم من خلق السماوات والارض کته پوتیو کې چاپی راګری دي اسمانونو مکه وې او ای الله کلا کلا الزام دي ذکر کې الزام دي ته وې یا خفن شپ الله او سمکم او راندر کتاظ الرا، اکانی کتاظ الرا، نسوک ودلا در کی، وایا کان؟ انده خدر، کیا دلقو گنا سرگ کی در کیلئی؟ دیتوو ای الزانی، ملزم کول، قل میونجیكم الظلمات البربالباحر، تیارانو نا سوکا ودی، نو تیارانو نا گنا وگنا سرگ اللہ در کیلئی <متحد> <tiyaran honna> نګرونګۍ سپاره کې درېمروکو پرښتې وای سبحانکا لایل ملننا اللهم علم تننا پرښتې وای ان تلم نيشته رثمنا تي قاو هي مجردات پاسه کوجي پرښتې وای لوکل د پرښتو قل ذکر کوي لګه دی ره سبحانکا قالو سبحانکا لایل ملننا پرښتې وای ان دار صفه نيشته او کله د پرښتو حالت ذکر کوي وصافاتِ صفان شاہد دی پتوحید د فرشتو دا حالت چې صفیتا دلی دے پسفتا دلو سره د اللہ عبادت پر دا غی حالت پر دے گواری چی مون آرے حنید الائی ہو جائے اللہ ہے نو اقوال الملائکہ و احوال الملائکہ داران دا یہ انبیاء ریم السلام اقوال ذکر کردی نور السلام میلیو یا قوم ی ابد اللہ ادریس علی السلام ی قوم ی ابد اللہ صالح علی السلام ی قوم ی ابد اللہ شعیب السلام ی قوم ی ابد ابراہیم علی السلام انبیای چې وکړی را یقومه د الله بندګی کوي کله زغی حالت ذکر کوي چې هغه یاجذ دی زکریا وای او زکریا اذن عطا ربو رب الا تذرنی فردان انی وهن الاظم منی الله دې کمزورې شو یعقوب وئی انما یوبصی ورضنی اللہ دانګی رسول اسلام وئی الله تعالی اعتم دې ته د دلیل نه پلیته وئی ودا ما صلیل احتیاج ذکر کړه چې دا م بیا وې دا ما صلیل احتیاج چې دا م حالت دې وایې کله کله زيبان صالحینو نقل کړي اصحاب کاف وئی اس قامو فقالوا ربنا رب السماوات و نن ندوا مين دنيلان چرمين بيدلان رامتو بلسوخ نيكن بنيا نويدي داغي مريم مور ويدي انکا انت سميو لاليم يقينا سفارت پوئے هار سفط اتا تا بلچات نيشته اودايه کرام ذکر وماليلا اعوذ الذي فطرني ايلاي ترجون اتخذوا من دنيا لا بيد الله نبل مدد جارون نسب او حق قرس دچ قواله داویند فرعون په دربار کې او حق قرس وقاله جنو مومنون فرعون هغه مومن دچ قواله بيد الله نبل مدد کوی قران په دې مسळा نقل پېش انبیاء د فرشتو دای باز صالحینو د نه بندیانو، بندیا نو د حیوانات د دلال پېشته او املا څرګې چې په هوا ته لو مملکت سبای کې دی لو اوه راغې او چې څنګه یې دیلو چې نور ته سېدا کولا نو املا څرګد السلام تر دوی فریاد کړو انی وجتوم را تن تملیکوم یو خدامې مشرق دی زړه دی بادشاہنا یسجدون علی شامس بغیر دالانا بل جاتا سجدہ کئی بل را مدد کئی داران کی پازاب جنیا کے دا انبیاء چکے ذکر کئی نوح علیہ السلام چکا والیوہ اوپر زندان کی یوسف چکا والیوہ ارباب متفرقون خیرون امی اللہ الواحد القہار جل کے چکا والیوہ بیدہ اللہ بن مددگار نی دا دیر پارا لی تستیقانا چستا یقین دا مسلح حق ذکرہ پرشتو انبیاء او نیکان و بندیانو حق پرستو شاہید البارونو کے پازر دنیا کے دعوام ارغو حیوانات امدا چغی والی او و ملاسف غل ناس دے آئیو خوشا لکھوشا لیدہ اٹھولا مسلمانی جا آرچہ چغی والی پمل کے شرک کی گئی بیدت کی پر سے دې ناس دے پیشائے دب آنے چارے خل رہ نلا انب پتب آنے چارے غم رہ کیواره ژوندای چې قوم میدان ته غوډريګم هغه یې اوري مسلمان صاحیا چې میدان جوړې ستانه شيک کوي هغه د فرعون د تریجی د فرعون د لاري څو دیه فرعون ته ایدره جنې بےمانه یو الله مددگار دی محمد اسلام دیږي نو دې کې دلیل نقلی دی او واقعات تم دیو علي مسلمان ذکر یو دلیل نقلی بل د تصلل بل دای میشن سو دنیا کې داغه ته ویلو دې تو یو من اصحابي دغه قانونا دلیل نقلی من اقواله او من احواله چې په دې دا یې واقع از ذکر کړي چې تاسو د پیر طالب باندې پوښتې کله کله دليله نقلی انفرادي ذکر کړي انفرادي داونه یو یو يؤيؤدان ونون اذنا دام من قبل لهم چغواله په خوا دارنګه مثال اسلام ته مې دي انني ان الله لا اله الا او حضرتي شاهېجو ان الله ربي و ربكم اعبدوه اغا صراط المستقيم حدا لار نه غره دغه دلیل نقلي او کلا کلا دلیل نقلی اجماعی و محمد صلی الله علیه و لا اله الا الله هر پیغمبر دا چغوارو میدان بل حاج دروانیشته کلا کلا انفرادی د فرشتو ذکر کلا اجماعی د فرشتو وقالو سبحانك لا اله الا دغه فرشوی بیر الله عبدالمدظار کو نیخه کله یو یو جبې دې نی نوې ومانه تنزلو الا بامری ربک دغه الله اجازه نی کته قدم نشو کې غده موږ مامور یو نقلی اجماعي او انفرادی دایې دې مختلف خلقونه دامنځه رسول الله صلی الله او د نې کارو بندیانونه دا ټول ن رکي کله کله جنناو ن کرکي ان نه سمعنا قړجب بندیاې ل روته موږه جیبه کوړ ړې ده لار خ روتا په عامن نه به نومونږې ما لاړه په د دڅوک د کررک اصللی فرت پیریان الې مستسلامم بعض سالی فراس د غان د ټو نه دلی نفی ک کوي داپاره چې ستا په ځین کې کي کله نفری میل ابییا منل په سای ک پهخواو کتابون کې دا ممسوالهنا موضل کتاب په جانا ځللی پهنی اسرائیل الله ته تظو مندونی وکیله مثالې کتاب اورکړو او موصاف په کتاب کې دا ممسلووه د اللهنا پر مګال منیئ دا اثبات طریقہ یو دلیل حقلی دا اغیر اقسام بیان کر در اثبات طریقہ دلیل نفلی اور دا اغیر قسمی ما مختصر بیان کر در اثبات طریقہ الدلیل الوحی دلیل الوحی سمانا یعنی دا خبرا اللہم ویلی را وحی کری را ذا دن نظر نوام قرآن کے دلیل وحی بمراجی لا تا جل معلہ اے الان آخر وما رسلنا من قبلكم من رسول الا نُهِي إليه ها پیغمبر ته ملها مسر کړی دا لا اله الا انا بزمہ بلاجترو انشته لا تجل ما الا انا قل وقضى ربك الله تعبدوا الا اياه وقال الله لا تتخذوا الاهين اسن دا انما انا بشر انرسلكم يها الي انا ما الهكم اله واحد شهيد الله انه لا اله الا مطلب د دې داوي چې تا ته امر د خدای دی موږ چې امر د خدای دی یو دلیل پکې دا شو چې دا مسله ثابته ده په دليلو باندې وین دا چې تزه ځان نه نه همدای نه نبی مدعی دعوی پر خدای کی دعائنی کی پیورے یو سڑے اولی کی کپلانی ته ضمانت 10 روپیه دی راړه ته نو آغا پیسنی کی پیورے ایو سڑے دعوی سے کی ضمانت پتہ 10 روپیه دی نو را پیورے کی ماپین لپی پیورے نو حق پرست دوحات کی مدعیان ندی بعضی خبر کوئی ده کنه چې روکابا پوچیو کی ارګه تذائی کی ته مدعی داز پنجاب مسله راه ته نبی کی روغ کولا اموريانه چې موږ سره کېږو اوکو ته داعي یو دا د دې نه پیله اول ته د دعوت پېش کې د یو جن قرآن کې ذکر کې چې اختیار نشته تبا دا مسلبه ني دا درې قسمه ادل لو یو عقلي ذهن عقلي درم وحي و هي خاصه مبعدی انشاءاللہ ذکر کوم تفصیلن په مسله کې ثابتې سلورم داسباد طریقا حل فل حل کوي قسم تا د عربو دا قاعده وا یو خبر به یې ثابتوله نو حل به کېږي د عربو اشعار په دې دلا دی فئنل حقا متو سلاسون یمینن او لقاون او جلاو دا حرف اسلام ته د دې سورتنې کې یو تن قسم حالت تو فلم مطرو لن ذکر ایوتان ولې ثورا الله ایل المل مطلب قسم هو مطلب شک پرنو دا پرای نه بل دې مینان شه سره قران کې کلا کلام مساله ثابتي بالحرف حل ثمانه یو حلف دې حلف سو معنی دي ښه معنی دي باده ثلوجه حال کومانا نه کوي لاق سمبي اومن قسم مې دي په قیامت انا کده حال دمانه را یو <تصفح> قسم دې چې مکتوب د قسم کولو کې دای چې ما دې چانو واغس تر دې پدی کې دروجنم نه دي نقصان راځي یو قسم دې لپاره پړې شي چې ما دې چانو واغس پرې خبره نو کله خبره کې چې درو جنم مې چې کانو مې هغه قسم پسندې راي عالم نقصان راځي لکه والله بالله مطلب څه ما ماده کار نو دا کله والله قسم یږي په خداي سمونه کدا ما مې کړی نوم واغسته نو کدا درو جنم نو خدای نو څنګه راځي مشرکان هم دارنګي قسم بکوړ په غير الله مطلب بزا غي داو چکه چې درو درو جنیم په خبره کې چې په کېنه قسم غوړه غوړه نقصان راشي دا ان قسم په غیر الله نه راوړي وله دا متضمن دي شرک زکه کې وېن کې دا کی د لري چې دا چا نو می واغس نو دې نقصان راکې لکه مشي کوم دی لویزون کول راکا او بابا می د قسمی مطلب دا که کدو درو جنیم می بابا دې څرګر راکې او حدیث کہ راضی من حلفا بغیر الله قد اشاب چاچې قسم د الله نه سیوا بل جاوه کوو نو ده شرک وکولې شرک وک ولکه دې دا کیدا ساتي کده دروچنی نو دې له نقصان لاي او بل حدیث کہ راضی من حلفا بغیر الله قل الله اله الا الله قسم د الله نه سیوا پبل چاو کوو نو فور نيمان ته ځي زکه قسم چې بغیر د الله نوخي لاغه مراد او کلا کلا مقسم دي قسم دې له پاره فری چې چا باندې قسم کړم پاغه دي رحمشي دې تا قسم دې رحمت وي ینه چې انومې چې واغس انو د باندې دې رحمت شي لکه قرآن کې راځي له همرو کا انه هم د فی سکرت یین یامون عمر تعال دې عمر دې درکې شي انو تا تا په پټو لګی چې را خلک مست دی لکه سری توای چې خدای د عمر درکی سبب پوشه قسم ستا په عمر سمانا ستا په عمر دی قسمی سمانا ستا د پای عمر درکی وګد نو ته په پوشلې خلکو یمانه دي قسم پسند رحمت ولي قران کې دا قسم نه نه راځي چې قران وي و سماي و طارقې او قران کې ډېره قسمونه کی اسمان او تارے ماته نقصان راو یو قسم دریم قسم دے. قسم دی یاغد پر د دعای قسم کې پچا قرن موږ قسم قرن کی مطلب دعای لق حسن رضی الله تعالی اوئی سو کل تو بنیت یلم تروار ګور ذکر په خپل بچو باندې مشکین ویلو پیغمبر ته خطراله ګړو چته په لنجام وګوري نو हसन جواب کړو چې زمما اولاد د قایم مرګي نږدې ګور شم پتا ما پتا وس هملاو نه کا قداد مکینم کتو طغ ور دې یعنی سمانه قایم ما جون دې ساتي دا پتا وس هملاو معنی تاسو سو کینتو دونیتی لم تروا سیرنقه الا طرفه کداو ګور دې شم په اولاد کوزلی دیتا سو څه کله په کلمہ دا سنو او بار نیسې دی مطلب فشره کظم خدای دې ژوند راکې نو تاسوب وی نه چې په تاسو باندې وکم چونه چې پاتم کال د مکه کې منقفت کې دا نو نبی رسول د حسن د مشرا د لاندې کې چې دو قسم کړو وعده کړو چې کله کدا په هغه د روان چې داغه وعده کړی دې ته قسم دې دعا دانګه سرورم قسم د پارشادت ته شادت سمانا مخسم دې ګواکوم په خپل مذااب باندې دا پچاچه قسم قرم دې ګوا دې زما په دې دوه مطلب لک عرب فارسی باندې قسم بلب میګونی تو وذلف شب ګونی تو کی ته محبوب دې رواي استاپ سرو شوندو او استاپ زلفانو دې قسمي چې تدل هیڅ دې څه مطلب شي ان استادای شونړي زلفان غواړي چې څه ښایي قسم له شهادت وایې قسم بلبي میګونی تو وزر بجګونی ته تو کوي ستاپه دې لري مې قسمی قسم چې تاسو ښه وي سمون استاد یې راکې کټونه پراڅې دي دا شاید دې نه سکي قسم به تور شهادت وي قران کې دا مآمه ده قران او سما 56 اسمان او تار غواړي پدې راتمې وصافاتِ صفن فضاجراتِ زجرن فطالیاتِ ذکرن فرشتی تصفق رللی اغا گوادی بات او غتی مشرکان رتیج او دا اللہ احکام رسیت گوادی پس گوادی اِنَّا الٰهَكُمْ لَوَاحِدِ تِهِ الٰهِ او دی دا فرشتو عجز پدی شاہدی تِهِ الٰهِ او دی وَالْعَسْرِ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِينَ زَمَانَ شَاهِدَ دَا تِهِ انسان تَع دې تا قسم به توري شاید وي دې به معنا کوي قسم دې په زمانه او فرمایا یو ککا په دې 12 کې د ایمان نه تعین کتابه اته بیان پی افسانه قران او العادیات ذوغان شاهد کی هغه منډه وونکی اسونه هم هم پس شاید دې ان الانسان لربیه کنوند انسان نه دی انسان د خپل رب دلانی منډنه وای او څونه د خپل مالک دلانی منډه اسونه گواہی په دې خبره باندې ستنا شکرې حیوانات مونقادی تابعدار دي او تابعدار نه وله دې ایه ش او ناره دادا جلل پا او رز دا شاهد دي دا کسن چې دا زمانی کې فرض دی یو تیار دا بل رنادا دا دې گواہی ان سایکم لشتا یسا سمال بل بل دي نیکه مروبه د احمد باندې برابر څه چې فاروزن دي برابر زحاو له له دا جا زحاو کله کې رناشي رشي اشپا کې کله تیاری شي کل دا غوا دی چې دا ان کې تم مختلفه حالتې کله په ذربانه کې ځایې کله په ذربانه غمي چې روشنه مشرانه کونی را راجي او چې تیاری شي نو مشه تیاری کله رنام راجي دا ان کې څنګه زمانہ بیل بیل ده د رناو د کېدله دا ان کې ما ودا کرب وکړه داغه غلای نه پرخه ده کلب اوای پر ناراضیه کلب راضی نو ټول څنګه یې قران کې قسمونه به تورې شاهد دي قاعده عربیت دا ده چې قسم ذکر شي نو جواب د قسم ورته شي په میندې قسمه جواب د قسم کې شدت اتصال دي بل جمله نه کیراتل والله قسم بالله افعل الن جواب ده په دې میندې چې بل جمله نه کیراتل او بل دی پار دی اضراب را دی دوار جملو فرق نو دی دی پا مانے که دی مفسیرین اشکال دے سواد والقرآن دی ذکر بلللذینک فروفی عزت وشقاق بیضاوی محران داو اشتشاپ محران دے چی والقرآن دی ذکر قسم دے او بل دی اضراب را دی جواب دی قسم رسد دے نو په میند د قسم دی جواب دی قسم کې خود جملہ متردنی جدا دی اللہ خوب بل را گئی اګه توای حاضر دې جواب د قسم حذف کیږي نه نو غیظ کئ مون معنا چوکره کې مراد د قسم نشاهادت ده اوس معنا غاشوا والقران ذکر شاهد دا د پن کتاب پس شکار فرانجي پس خلاف کې زکا چې شاید معنا واخې جواب نو اوسار اشکار ختم شه اګل دې اشکار کې نو خاطر کوم پیش کړل قرآن قران کې زای په دای اشکارات کیږي زمون پر سره سارا اشکال ختم شو دارنگی زمون پر معنی سارا پر معنی سارے پوشن قرآن گوا دے پا دیخوا بارا باندے چی دور فصیح کتاب را دے مدلل کتاب را دے عبیام کافران با ایمان پر خلاف کی دی چیز په پر مقابلہ کی دی و خلاف کی دی دا قرآن گوا دے یاسین ور قرآن الحکیم داد حکمت کتاب گوا دے پس گوا دے اِنَّا کَا لَمِنَا لَم کتاب لپاره غوره بهتري کتاب درته وځي مطلب نو دا د حکمت کتاب دځي ګوارې چې ورته پیغمبرې ستاسو معجزہ هم دا اوس په دې یو بار سره ټورځای قسم به تور شهایت داړي چې الله ګوا کړی دي سچې ګوا کړی اصول دیمانه قسم خورل دي دني شهایت کړی دي چې ایمان اوصول دی شیا دي ایمان اصول سری توحید ان الٰهَكُمْ لَوَاهِدْ لِي مَانُ اُسُولِ صِدِ رِسَالَتِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اُسُولِ ایمانِ اللَّهَ خَيْدِ کرِدِ دارجه اُسولِ ایمانِ قُرْآنِ نُبْ قُرْآنِ گواه کردی سواد والقُرْآنِ ازِذِذِكْتُ رَحَ دارجه اُسولِ ایمانِ احمد دا داد بدرگای کتاب گو آده پس گو آده کذالک الخروج استاس و عطل بیاد عالم کې نو قسم خود رشده پا اصول دی ایمان قسم معنی شاید کری دی خدای پا اصول دی ایمان دارنگی پا اعمال دی انسان اِنَّسَاهِ اَكُمْ نَشَدْتَا دارنگی قسم خود رشده پا تفارق دا اعمالو قسم خود رشده په فنا د عالم قسم خود رشده پا رسالت دا پیغمبر خدای شاہید دي دی قدیسی جنوبان لے اس بات دا سلور طریقے یو طریقہ دلیل اقلی و اقسامی ها دیمہ طریقہ الدلیل النقلی و اقسامی ها من الملائکت والانبیاء والجنی والعباد السارحین و من الخلاعی کی اجمعین دارنگ اجمعان و انفرادن درمہ و الخاص والوحی العام او صلورم الحلف و دا صلورم بیان کن سباب انشاءالله ضد دعوی پا توضیح پا اند بیان کن چه قرآن رد شوباتو کی اثباتو کی بیاغا مسله واضح کن چې واقع کنید په پا کمی تلیخی واضح کنید طول صورت تم داری بوجه مداعا پا دلیل پا غی اطرازونا دا مداعا و دا حد افدی صورت ختم دا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علمدنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم دو د دو اصولو دو مبادیو دو بیان منشو روکڑو دا پسو کسو بیان کرو اول د قرآن متعلق داغت تعریف اصماء حكمت نزول اوترتی بیا شرک د شرک اقسام اعتقادی صلور فی الهلم فی تصرف فی فی الابادت او دو فیلی اقسام بیا ده مشرکین و اقسام من بیان کلو بالعباد السالحین بالملائکہ بالکواکب بالجن بیا ده مشرکین و اعتراضون دا داغی بیان کلو دارنگی دے اثبات عدللہ چیہو مسله قرآن ذکر کی نداغی دے اثبات ستری قدر دے قرآن حکیم اغسلور قسمدی دلیل اقلی نقلی وحی کله چې بیان دے مسئلی وشي نو پس تا بیاننا مخاتبین درے قسمی ارہا خبره چی تو ہوکے مجلس کې نوстаўه خبره ذ بیان نه بعد با ستاب حاضرين درې قسم شي یو قسم وي چې انکار وو کی رد وو زين قسم وي چې هغه وو مانی دریم قسم وي چې هغه وو مزرب پاتشي له یو جن کریم قاعده دا ده چې بعدل بیان د درې قسم یا نه یو اخر چې بیان اوشي او وي مانی دو قرآن پر صلاح کی دیتا مومنین مسلمین وائی دو ماغا خلق دے چا غا انکار کی دو قرآن پر صلاح کی دیتا کافرین او منکرین وائی دو ماغا خلق دے چا غا مذبذب پا دیشی دیتا دو قرآن پر صلاح کی منافقون وائی هر مسئلہ چا بیان شی نتاس ورستو گوری دا غیر نپس با د د فرقو بیان را دي او دا په مختلف ظمیې خورران ذکر کوي سرته بقره چې شروعې نه د دررو بیان شروع کی مومن داغه صفات کافر دغه صفات منافق داغه صفات دا, دا دیېر دپاره چې د در وړ حکوونه بل بل دانه چې پيوردان غوته ټولولې تقریبا کين پيوردان غټورته مو شيکانو يا پيو نظر به ګوري کې مؤمنانو نته چې بيان کوي نو زه بيان نه بعد به څه سوچي تباه دریو فرقو بيان شروع کې بیا چې ما مسله بيان کړه د بيان نه بعد باج خلق بدا مسلو مني ابا د خلق به انکارو کی باج خلقو با مزه زپا دي شي نو کله چې دا دې فکر کې شي نو دینه باد دو قران څخه خلا دارا چې درو فرقولا درو فرقولا دا غي احکام بیانې دا دې فکر کې چې دې درو فرقوله پاره بل بل احکام بیانې یو دا رټنه زجر توي ف انما هي زجرۃ زاجر وایو ته میتا سرذنشت دا سرذنش قرآن کې د دې درو دلور کوي مؤمنو ور کوي سرذنش پدې چې ته غلو لیکي پاڅه مسله بیان کړه منافق له سرذنش ور کوي پدې باندې یي بې ایمانه مسله دی عموما نه مل او تو کوم کې مسله کوم څه پاتې شي او تو کوم کې داړيږي زجر ور او کئي کتاب لا جواب ایمانه کتاب در سره ده او سره دا غن ته تذکک کې زجر ور کوي مشکل را ته وکړه کړه ته نو کې بيان کوم چې دا آیات تذجر دي زجر رټنه لکد مومنانو بيان کې سوره انفال کې مسله jihad شروع ده نپده جیحاد کی اللہ رتنا اور کئی مومن لڑا کہ بعض مومنان خلاف تا پیغمبر کئی خلاف تا امیر دیتا آت کئی ذالکا بئنہم شاق اللہ و رسوله ومن یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب کلا کلا رتنا پدے اور کئی کہ وہ بیمانت منافقان سر تعلق ساتے کل کل رټنه مؤمن له پدې اور کئ یوته اهلي کتاب سره تعلق ساتي کل کل رټ پانی ما واشي پانی سټاړي داساو स्वागत ده ځینې کي معلومول نه پانی مړی کل کل رټنه مؤمن له پدې اور کئ یو وتو دین کار سو معمولی غنی دی دنیا کار اهم غنی زجر للمؤمنین بالمداهنه زجر للمؤمنین بتخاذ الکتاب اولیاء دا دزونه براځی نذبه نشاندی کوم چې زجر للمومن دے ام دی ام مؤمن صفت زجر دی صدا کارو لیکتا لکه ته تاریخ ته وای چې وڅ به خلق کتاب وری ته ده کله زجه په دیور کې یو بغیرته خلق راوړا سي د تعالی عائشه تر رسول څخهږي دیتہ زجر ور کوي لتهمبه لتهق لتهيقظ یعنی اګلا تنبه ور کوي ویخیې چې ویښک لکشا او کله زجه ور کوي منافقانو لا جوا منافقا ته د الله کتاب پر جوړ کې زجر اور کئی پدے سرا کہ وہ منافقہ تخفل سوست جیہاد لنے دے نمومنان کی مسئلسی پر داکے دیکہ کلکل اپا د مومن خطاب کوئے لکا دائرہ مومنان دیکھنا یا ایوہ اللذین آمنون مالکم اذا اکیل لکم انفروو فی سبیل اللہ اصاقلتم لالارض اے زائری مومنانوں ګل چې تاسو ویل شي غلې دا الله پجیات کې دیم کې زیاد لږ غلې اڅا قلتم من الارض مزرانه شي زموږه تزان ورځوي وای د خدای دوه نه رک نشمواله چې درته وای زیاد دغلا نو ته بېمانه په کې دا زجر د منافقت لې دا رنگه کل غجر ور کوي الکه کفوایدای پتکه من دروانه او کلهونه تکلیفي نه بهتوي جوړ نه ته د جمعات کاری نه ته بيمار وي لري که چاندي خيراتي نه به په جون جون دیوې د سپينه ګرندې طالبان خټه کوغ لالې تلو د باغواله پر عیش طالبان مکه ته تګل هغه ور یو طالب رو رو تلې ارمان دي چې په جون جون د سپينه ګرندې ان دې تسلې کچري د چاندې کاری د سوال کاری خبیاج تا نه مرنه یې سو پېښه بازار ولیکره د جماعت ځل سي جرګي جاني خبرې نه به ته جوړ نه دغه دې دو نه دا رنګي د منافقانو راته او بې ایمانه ته دې کې نو آیاتونه کې بتاس ګوري کې مسله کله بیان شي نو ورستږه جوړه کې او ځاجر باندې یو صورت مړه شورو کړې زګر بعدل بیان درځي راتنه پښت بیان ناراضه چې و سره د مسئله بیان کوي نومونی دانګي کله زګر ور کوي اهلي کتاب وته چې و تا تاسو حق وټوي تاسو مال غوړ او کله کله زګر ور کوي مسکین وته دا زګر چې مسکین وته ور کوي منافقین او تا او کئی، احلی کتاب او کئی مومنان او تا او نو دا زجر دو قسم ده زجر بیعقوالهم القاسدہ ناکار خبرو لی کئی تو رکھنو کئی خلدی بدخ کاری دا خبرو لی بدخی کل زجر او کئی بیعقوالهم الفاسدہ دا. دا ناکار کارو لی کئی تو منافق بیمینو لی دا کار دیوکو مشرک تاو لی دا غلط خبرو آئی وځي زجر کې کله لفظ د قال راشي هغه وی دا وایته وقالو تخذ الله ولد سبحانه دا زجر دی د مشرکان دې سبا ته اورب بې مان و یا لانا دې ویل لري دا لکي کتابه زجر و کوي دې ته زجر بلا پال او کله زجر بلا افعال وای و یعبدو نا بیدن الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شئن والایات یؤمن ولدا کارکه شرم در دی یدا هغه چا بندگی کې چې دا په لاس کې نه غو نقصان نشي زجر ورکه او ولې وې په یمندا کار کاته دا رنگی کله زجر ورکه دا غي په خياراته وما يتجو اکثر هم ظنن ان الظن لا يغني من الحقيقه روان دي اکثر مشکان مگر خیال پسه خیال یې په باباد आकार کوي ګمان دې ونه حق لري خدای کی ویل چې ز کوم ناغه لري هغه یقین کوي ګمان پر رواني ته شرم دې لري کله زجر او کې پناکار اکار وَذَا فَعَلُو فَاشَتًا قَالُو وَجَدْنَا بَانَا لِهَا ناکار اکار چون کیو ازمان پلاڈنی کی کڑے دی وَدَّا لَا ستا پلاڈنی کی کڑے دی تا غیب پسید دی دارنگی زجر بلا قوال بلا فعال یہ وحیات بذکر کی گی نو تب او کوئی چی آلتا دا مشرق یا دا احل کتاب یا دا منافق یو فعل ذکر دے یو قول ذکر دے نو قرآن اغنقل قید پارا دا رشنی فلا تذبود اللہ لمسال مبینوی اللہ رمیسالونا دا زجر دے وسلم رشن مدار ولی ویدا کار کے ومن اظلمو من من افتراء لاللہ تذبان دام زجر دے سو دا ظلم لگا جونا جوړی جو رئی پا اللہ بانی دروغ کلا کلا آیتون کی بیان کم میں کذا وجيرو لکھے کلا کلا وجيرو کئ په دې باندې کناجاسته قوس لکھے ان ناجای سوال لکه ویزات اتلا علیہ ما اتنا بینات قال الذين لا یؤمنون لقانا ایت به قران غیر اذا او بدله کلا دې باندې توحید ایتونو لسیہی نوایا کسنج غیر قران کې سب بله مسئله نشته هغه بله مسئله بیان کوي راوند ته قران دیږي سمونه ینه دا پر په نور مسئله لګيږي د ګوسو مشرکین وای چې توحید مسئله ورته بیانې وای لکه بله مسئله ځنه دا, دا, دا شیخان و غزر سره عاي نیولې جنت کې کوي چې دا دور جنت په دې دور دی ادا دورو پوری دی ادا دورو کلماند دی نو پسې دی چې اکیډای زموشک به نه داشته ولند جنت بکه کوي تو تقریر کوي جنت ته کیږي ادا دورو فضایل دی ادا دورو قواجد دی دا پسې مطلب دا دی د توحید په مسله بدګنی او ایبلہ مسله بیان کا ایتینا د قران په غریها دا راول مونته قران به دې بیاننه نو قران بیان نیسته دا سه حوری بای دا سه غلمان بای جنت بای ادا سه شو دا بای ولی بای چلی گی دا سه ولی بای دا اصال مصافا دا گبینه ولی بای دا مسئلے بیان که یعنی توحید مسئلے پی بدلگی او بدلو یا پرید دیلارا بدل کنی پریگی دا زجرم دے او بیان کئی د دا مشرکینو دا کفر دا شرک دا بیمانائیں دام تېکې دي دیاں تېکیم کوي او اټنوم کوي قران کې د زواجر او لوی باب ده کله کله داوي چې استاد دلیل خندې هم یقولو نفطرا قل فاتو بعشر سور مصر مفطرات وای ځان نه جوړ کړی دي ارګه بېمانه ده ځان نه جوړ کړی دي کرا کتاب دی کل کل زجر اور کئی بے انکار القیامت نفس قیامت حر کم منی او قیامت پا دی صفت که تم قرآن ذکر د ندین کاری کو نفس د نمر نفس جندون دا حر کم منی اندانو وائی سر مرشی نکا نیک عمل کری نداغ روح پتوتوی کی مارکی لارشی او کباد عمل کری نداغ روح پتوتوی کی لارشی بیعصد منی دارنګینې نارامی په بے ثبته د طریقې نه مانا نو کوم نه کې چې عادی قیمت منی قیامت مانی نه نه بے ثبته مانی اځکم دا چې عادی چې نه مانی نه چې انسان با په خپل جسم زرا بیا تا به کیږي ادا خپل روغو پکی ادا اوس دنیا کې څنګه انداخته بودري او دا خپل جذه سزا به بوځه وي دا صفته کوم خلک وایي چې مشکین قیمت قیامت مانا نه داغه دا مطلب چې بے ثبته چه بیاد جن دنشتے اوچه کم دار کرالی چه نی مانا نمطل دار شخطه نمانا پده تری سے دیو جنا کل الاجر اور گئی پده خبر آوان چه آغای وی بیاد جن دنشرتا دے پده تری سے وَيَقُولُونَ مَتَعَدَ الْوَاتِ ِنْ كُنْتُمْ قَادِقِينَ دا آیات سورة یاسین کی راضی یونس کی راضی سبا کی راضی نمل کی راضی صبا کی راضی زای پزای دیتم وایو زجر زجر معنی را دیم د قران قاعده دادا چې تکلیف تکلیف د خوف نه د خوف یریته وای تکلیف یره ورکول بابه تفصیل دې دایره مؤمن لمور کوي چې تاسو سستی وکړ خوای با سزا ده لږې دا منافق لم ور کئی دا حلی کتاب لم ور کئی مشیقین لم ور کئی باب شروع شی رد دا منافقینو نو رشنم اومب کی راجی آیتونه دا رشنی برا جی آو آیتونه دا راځي راجی پا سریشتی بار آشی چرا یو آیت کفی یو مطلب آری آر بلکی بل مطلب دا سنجا سره سر باتتے نوز دم مطلب دمارا را چرا با چدا را چمک آیتونه کے زجر تیر شر رشن, رشن. رشن. باګه سمشنه موسه ليره ورته چې نمنه وشنشوي نو آزاد تیار شه نو رب تداله او د ګن سره تونه رب په جمله سره راغی دا هیڅ ترเม نه مېکه به ان شاء الله زه خپل بیانوم بیا او تاسو ګورلئ تا تا د رب طریقه ماج مشه چیرې سره کې مسله وا بیا په دلیلو د دلیل د اقسمو د دلیل نه بعد بیا جذرو رټنوا زجر نا بعد بیت کیا روا تقیفو داو سکی یو دا سی قایدی دی چی پدیس را ٹور قرآن حل کینی او ملد آئیتونی کی ربط را دی یا سر کے مسئلہ و ندو مسئلے نا بعد بیرائی ورک را, را. چکو ردا مسئلہ دیر احمد ویمنا دیاری نا بعد دلیل شروع کرو دلیل نا بعد زجر شروع کرو کل آکسو کی ربط داری لکدام بیل مرائی دی. مراوي واکي نور پسې غولو واچي نو امبل خونتي کته شي مراوي نه ګټه تسبيه وي هغه خون نه کوي کته غولو نه غوم دا قران طریقه ده دای او هار دے امبل دے یو عاقبت دے چې دا چې ملغزري پکې پیلې شي غولو نه پکې پیلې شي او صورت بوزي که یو له جبيان شي نه وي کې خون ني کته بیان وي نو خون, خون دي زکه دلیل بابا کینو رټنه بنوم منکر لرا تفقيب بنوم نو قران خصواله ورته تزي ازغ کله چه سره د یو مضمون نبل بل مضمون تعوري راوري نه په دې توب خوشاليږي زکه باقې درز کله کبل ګوري کله غلام ګوري کله رامبل ګوري کله بل ګوري نه باب پنکې اکیو کس مينو پن نه کې دارنگی قرآنی او باغ ده کله <خصیح> گل پاکی گو رئی کل قبل گو رئی کل خوشمی گو رئی داد قرآن گلو نجید کل چه سڑی پا دے احمد مزبون پو نی ناغره بطری شی آغاسی روی ترجمه کن ری تنسی پاگی دے نپای جزا پاکم منزل روالی مان گلاب گو رم قرآن بیل چام بیل گو رم قرس گو رم داد قرآن تریخیری کل توردن نشه دا گلونه دی دا باغونه دی اداسی مسلسل سلس روان دی نو قرآن کل کل تخفیف حلکی تخفیف دو قسمه دی یو تخفیف دی دنیا دی او دین دی تخفیف د آخرت دی دنیا تخفیف کما سال دی انو من اللہ نو زبا در ندانیمت و آخلم دا فشایی بدی و آخلم کما سال دی انو من اللہ نحن قلاب بدر بانی راوالم جلاو تن بدی دښمن مداربان مسلک کوم دا دې ته متقفي د نړۍ ذالکا یو خوف الله و یا عبادی فتقون دا بیان د تقویف دې نو ای بندیا نو هری گئی دا رنګي الله او زذل আলাইকুম انقلابات راواله دا دې پار کې بنديان ویلې کی چې دنیا به خراب کی اخر به خراب کی ومان نسلو بالایات الا تخویفا نرالیکو مندا دلائل دا انقلابات الا تخویفا مگر د مخیرا تمه کې باندې رزاب راشي <خف> کله کله آیات کنمانی نو انقلاب به در باندې راولم موږ باندې واخلم دشمن برابر باندې مسلط کم او پجې باندې کیچین ذکر کړي د بوخانو کوونو که هغه دالې کې کار نو په سبب د سره دا غي انجان څه شه کلا بیان کوي په بوخانو وکم اهلکنا قبلهم من کرنے هل تو حص منهم من عهد او تسمع لهم رجا سوره ما پیداېته باکوېږي وقم اھلقنا من قرنین سورما على کل پیرائی حال تو حصہ منھم من احدین ایی بینی سو تو سو سو کہیں نیو نی او تسمعوا لهم اکذا یا اورید ذیکش اگر جګړم بده با حضور ریکو اندا لیسه کش, کش او زه تا عربای کې رښتوی او همس د فوکشار دا غیسه کشار شته دا د دنیاي کې په پتخ باندې نه تاسو برمې دبا اونې صحیح جیل تکای کوټه خپل پای تکای مسالې وره بیان کړی را منبر تولې خطله دې هغه زاهر شاه امام الله غا داوود چا حق پروسه یې تا ورزور نتو دا اغای سوکوینه دا اغای کشار شتیک پرونی او حاکیم سا غطلیو ما دا کول ماور تایمه تا تا اپا تا شتیک استانی کستو کو یا دی ما استانی که هغه بادر چې چی غزنی که او دا بیباللہ خان تا دمانه که دا اغا خوت ہے رسائل او داغ ادانه پر افکو کابل تر اوصح او بیده کابل پر دربار کې هغه اغاوال شو او مولاکتا عبدالخالق او داتول پر فتح ده کفر کره او دات اپا تشیده پر نی کمائی اغا جز پر فکتونو پر ادانه ما تاگی او ما تاپلار ناولی جلیدی او محطا سو داغ ادانه یوسری د غزنینا اخبو گورترسه ایکي راکيه او د کابل صدربار کې غواړی شي امویان په فتوی ده کو ورکی دا به جرم داو چلا ارا بغیر د الله نمبر مدرجار نشکي عبد الله غزنی هم ایتاته پته سبق چاخه وېلو زمون کلی سره دی یو کلله او, او داغه یو عالم سید امیر یا د شای اسماعیل شیخ رحمت الله عليه د سوره منبرو نو دا غصه هغه پکویل یو یا میرا په تور سوره شو او د شار باندې کې په پختہ شوشل کېدو ا ته د دې حالت